За мною. Спершу зайдемо до твого помешкання. Ти маєш переодягтися. Не можеш з'явитися на бал у такому вигляді, тим паче, що це не маскарад. Загорнись як слід. Ночі зараз холодні. Можеш застудитися. Люцифер розсміявся так, як тільки диявол може сміятися, і рушив далі. Гадаю, ти досі мені не довіряєш, хоча я вже зробив для тебе добру справу. Такі ви, люди, завжди невдячні до своїх друзів. Не те, щоб я тебе за це докоряв. Просто хотілося б бачити тебе хоча б трохи бадьорішим. Я йшов за ним, холодний, як мармурова статуя. Лише коли ставало тихо, було чути, як клацають мої зуби. «Встигнемо ще вчасно», – спитав я, докладаючи надлюдських зусиль, щоб говорити. «Нетерплячий». «Значить, вона справді дуже гарна?» «Як ангел», – прошепотів я. «Ах, мій любий, можу сказати, ти не надто делікатний. Говориш мені про ангелів, мені, хто сам був ангелом. І все ж, жоден ангел не зробив би для тебе того, що я роблю сьогодні. Але пробачаю тобі, звісно. Все ж таки, ти три дні мертвий, це багато що пояснює». До того ж, як я вже казав, я сьогодні у доброму настрої. В світі трапилися речі, які мене неабияк потішили. Я вже майже почав думати, що людство спотворюється, що знову стає чесним. Але ні, людство залишилося саме таким, яким я його і створив. Давно не мав такого вдалого дня. Лише за останню добу і тільки в Європі маю 622 самогубства. Причому більше молодих, ніж старих, а це особливо вигідно, бо вони помирають без нащадків. 2245 убивств. Знову ж тільки по Європі. Інші континенти навіть не рахую. 2 мільйони 620 тисяч нових розлучень. Ну, це не дивно, сезон балів у розпалі. Додай ще 12 сотень куплених суддів, хоч як на мене це навіть скромно, зазвичай більше. Але найбільшу радість мені принесли 26 молодих дівчат. Жодні з них ще не виповнилося 18, які померли без віри в Бога. Порахуй сам, мій друже. Мій чистий прибуток лише в Європі зріс на 2 мільйони 628 душ. І це я ще не враховую дрібних грішків. Крадіжок, фальшування монет, насильства. Це, так би мовити, копійки. «От скажи, якщо щодня зникатиме три мільйони людей, то за скільки часу увесь світ опиниться в моїх руках?» «Розумію твою радість», – пробормотів я. якось ти це сказав надто сумно. Чи ти бува боїшся мене?» – посміхнувся він. «Давай трохи поміркуємо, прошу. Уяви собі світ, у якому залишилися б тільки небесні чесноти, без моїх пристрастей. Що б тоді було? Люди померли б із нудьги» від сплину. Хто скажи вигадав золото? Я. Хто придумав гру? Теж я. А любов? І знову я. Навіть ти сам, кого я щойно витягнув із могили, чи ти зараз ідеш шукати чистої любові тієї жінки, до якої ми прямуємо? Ні, ти шукаєш ніч, сповнену насолоди. Чи ще далеко? Знову спитав я. Ми все йшли і йшли, а навколо – ті самі могили. «Знову нетерплячий!» – посміхнувся він. «Я ж веду тебе найкоротшим шляхом!» «Не переймайся, ми встигнемо!» «Я обіцяв тобі бал і дотримаю слова. Зрештою, ми дісталися до цвинтарного муру. Люцифер подав мені руку, і ми легко злетіли в повітря, перелетівши через мур. «Хочеш побачити, що зараз відбувається в Парижі?» – спитав він. Ні, краще ходімо вже, відповів я. Ми йшли вулицями без жодного шелесту. Навіть тіні не зустріли, аж нарешті дісталися до мого дому. Пізнаєш? спитав він. Так, заходимо. Зачекай, зупинив він мене. Дозволь відкрити. Я, бачиш, знайшов чудовий спосіб, як проникати в будь-який дім. У мене є по два ключі від усіх дверей. «Ну, окрім тих, що ведуть до раю». Ми зайшли всередину. Та сама тиша, що огортала нас на вулиці, зустріла й тут. Уявіть собі, ви заходите до власної квартири, з якої вас два дні тому винесли мертвим, і бачите знайомі речі саме такими, як залишили під час хвороби. Я швидко підійшов до печі, запалив свічку, хотів пересвідчитись, що все це насправді. «Але так, це була моя квартира». Зі стіни мені всміхався портрет мами, а книжки, які я ще кілька днів тому читав, лежали на столі. Лише на ліжку не було ані подушок, ані ковдри, а всюди на скринях були печатки. Люцифер тим часом зручно вмостився на канапі і розгорнув життя святих. У цю мить я опинився перед дзеркалом і побачив себе у своєму святковому вбранні. Мій вигляд був страшенно болідим, «Очі тьмяні, безблизьку». Я почав сумніватися, чи це життя, подароване мені якоюсь таємною силою, взагалі є життям. Поклав руку на серце, воно не билося. Провів пальцями по чолі, шкіра була холодна, як і груди. Пульс мовчав, як і серце. Але водночас я усвідомлював і впізнавав все навколо, що залишив після себе. Та найгірше було інше». Я не міг вірвати від дзеркала, Воно вперто вказувало мою скам'янілу, мертву постать. Кожен ледь помітний рух моїх уст перетворювався там на кошмарний посміх мертвого. Я був ніби паралізований, не міг ані зрушити, ані крикнути, щоб покликати Люцифера. Тим часом у старовинному годиннику пролунав глухий, неясний передзвін. Замить він пробив другу годину ночі, а далі запала мертва тиша. У кутку кімнати я помітив Люцифера. Той заснув над життіями святих. Нарешті мені вдалося поворухнутися і обернутися. Проте навпроти першого дзеркала висіло ще одне, і у ньому я знову побачив себе в примарному світлі єдиної свічки. «Мій жах досяг межі!» – з уст вирвався несамовитий крик. Люцифер прокинувся. «Ось», – промовив Люцифер, показуючи на книгу – Цим вони хочуть розбудити в людях чесноту. А це така нудота, що я заснув. Я, що не зімкнув очей уже шість тисяч років. А ти що, ще не готовий? Ще ні, відповів я. Тоді поспішай. Зламай печатки, візьми свій одяг і золото не забудь. Завтра судитимуть якогось бідолаху за зламання печатки і крадіжку. Для мене це буде дрібна втіха. Я хвапливо вдягався, раз по раз торкаючись до чола, воно було все таким же холодним. Коли нарешті був готовий, я запитав Люцифера. «Побачу її. Через п'ять хвилин. А завтра?» «Завтра житимеш своїм звичайним життям. Ну, ходімо». За хвилину ми вже стояли перед палацом і увійшли всередину. Я одразу впізнав перон, вестибюль, передпокій. Салони були переповнені елегантним товариством. Всюди квіти, сяєво світла і самоцвіти. Саме танцювали. Побачивши цю веселу картину, я і сам майже повірив у своє воскресіння. «Де вона?» – запитав я. «У своєму будуарі», – відповів Люцифер. Я швидко пройшов крізь натовп, не звертаючи більше уваги на мого демонічного провідника – в дзеркалах я бачив відображення свого блюдого обличчя. Та тепер це мене більше не тривожило. Тут я був не сам, не на кладовищі, а серед живих. Тут панував бал, тут панувала любов, а не смерть. Забувши про все, я тужив тільки за нею. Я увійшов до її будуару і побачив її. Вона була ще прекрасніша, ніж раніше в білій сукні, з оголеними плечима і руками, що аж паморочили голову. Я застиг на місці, мов, у захваті. Коли я з'явився, вона була в оточенні молодих чоловіків, яких майже не слухала. Раптом підвела свої чудові очі, побачила мене, і в її погляді на мить промайнуло здивування, а тоді з'явилася ніжна усмішка. Вона залишила всіх і підійшла до мене. «Бачите, яка я вже здорова?» Промовила. Знову залунала музика. «Щоб довести це, я хочу з вами затанцювати вальс», – сказала вона і легенько обхопила мене за руку. Тут я помітив біля себе Люцифера. В ту мить, коли вона обернулася, щоб промовити кілька слів до знакомої дами, я нахилився і швидко прошепотів. «Ти дотримав свого слова, дякую тобі, але хочу бути з нею ще цієї ночі». «Гаразд», – відповів Люцифер і зник. «Щоби знову відчути, що я живу, я стиснув її руку, ту саму, заради якої піднявся з могили. Потім повів її до танцювальної зали. Грали саме один із тих п'янких вальсів, що полонять душу і тіло, коли реальний світ розчиняється у вихорі звуків і рухів. Ми танцювали, злиті в ритмі. Її рука в моїй, її дихання збігалося з моїм». Я вже не відчував ні підлоги під ногами, ні глядачів довкола, були тільки її очі, в яких палала обіцянка любові. Вальс ніс нас у своєму шаленому колі, і я танцював, мов без розуму. Ми кружляли і кружляли, аж раптом музика змовкла. Ми опинилися самі, і ніщо не порушувало тиші, що настала після шаленого руху. Я повів її до Будуару. Вона сіла у крісло, мов сп'яніла, і заплющила очі. Я впав перед нею навколішки, схилився і зашепотів гарячково. «Коли б ви знали, як я вас люблю?» Вона розплющила очі і тихо відповіла. «Знаю це, і я люблю вас. У ту мить я відчув, що з божеволею від щастя. Я віддав би своє життя за годину вашої любові, свою душу за одну ніч». Раптом вона підвелася, таємничо всміхнулася і, відчинивши переді мною обиті тканиною двері, прошепотіла. «За хвилину ми будемо самі. Чекай тут». Я опинився в її спальні. Вона була освітлена тією ж алебастровою лампою, як і тоді. Сів біля печі, бо мене знову почало лихоманити від холоду. Чув, як один за одним від'їжджали екіпажі. Нарешті рушив і останній. У будинку запанувала тиша. Мене знову охопив незрозумілий страх. Я не наважувався озирнутися, тіло тремтіло дедалі сильніше. Прихиливши голову до рук, я згадав про свою бідну матір, яка, напевно, зараз оплакує сина, що був для неї цілим світом, а тепер у його серці вона лише на другому місці. Перед моїм внутрішнім поглядом почали вернати щасливі картини дитинства, мов добрі, ясні сни. Я бачив маму, яка завжди стояла поруч у найважчій миті, намагаючись полегшити кожен мій біль. Можливо, саме в ту мить, коли я чекав ночі кохання, вона, моя нещасна матуся, проводила цю ніч у сльозах, у спогадах про мене, самотня, покинута. Ця думка стала для мене нестерпною. Я відчув пекучі докори сумління, і сльози виступили мені на очі. Я підвівся, та в дзеркалі раптом побачив білу постать. Це була вона, моя прекрасна обраниця. Вона міцно пригорнула мене до себе, і в ту ж мить я забув про все на світі. Це була ніч, яку неможливо описати словами. Така насолода, якої я ніколи не знав. Навіть у найсміливіших своїх снах я не уявляв собі такої жінки – Жагучої, ніжної, граційної, з поцілунками, що пекли мої вуста, і словами, що палали просто в серці. «Ти мусиш піти», – сказала вона, коли за вікнами вже займалося світло. «Ти не можеш залишатися тут. Але щойно настане вечір, приходь знову». Я останнє відчув її губи на своїх, вона гаряче стиснула мою руку, і я пішов. На вулиці все ще панувала тиша. Ранок зустрів мене сірим, похмурим, тужливим світлом. Я ходив, ніби у вісні, ледве вірячи у власне існування. Не мав у собі сили піти до своєї нещасної матері чи, бодай, повернутися до своєї кімнати. Блукав безцільно порожніми, мовчазними полями, лише чекаючи на вечір. Сутеніло швидко, і я майже біг до її дому». Коли я переступив у ворота, то побачив блюдого старого, який саме виходив із палацу. «Куди прямуєте, пане?» – спитав мене парт'є. «До пані Тіфен», – відповів я спокійно. «Пані Тіфен вже як два місяці немає серед живих!» Я скрикнув і знепритомнів. «І що було далі?» – вигукнули ми всі, завмерши від цікавості. «А далі?» Усміхнувся він, помітивши наше зворушення. А далі я прокинувся. Це був усього лише сон. Текст читав Олександр Чухліб Якщо вам сподобалася ця аудіокнига, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та залиште декілька слів в коментарях. Дякую за вашу увагу! Всього найкращого!